Második rész, hatodik fejezet, a megfabizmus. Korrupt és civilizációkban az a legnagyobb hazugság, hogy komolyan csak olyan embert és olyan ügyet vesznek, amelynek vagy akinek első programpontja komolyan venni a dolgokat. A világ számtalan naprendszerből és spirális ködből áll. De egymillió fényévnyi körzetben teljesen egyedül áll a földi ember civilizációjának alapeleme a nagy képűség. Korunkban nem olvassák a filozófusokat, de minden masamódnak saját filozófiai rendszere van, amelyel a kéregetőt elutasítja, és amelyel igazolja Nem lehet csodálni, hogy Tenzum meg még mindig nem kapott állást, de egy pennyt se megfelelő ellenszolgáltatás nélkül ugyanakkor, amikor már régen megalakult a megfabizmus. Írói mérsékletemre igen szép fájtlat vethet az a tény, hogy cseppet se becsülöm túl ennek az áramlatnak a jelentőségét. A mai ember inkább belép a Nincs szükség koldusokra című pártba, ahol havi 30 fontak díjat fizet, semmint, hogy egy silinget adjon a kódosoknak ugyanannyi idő alatt. Nézzük meg embertársainkat, s látni fogjuk, hogy cseppet sem naturálisak, de naturalisták. Intézményesítik a fogalmat, hogy meneküljenek a következmények és kötelezettségek alól. Amint hogy Mr. Birminghamnek művészi, úgy a kalauznak politikai meggyőződése van. Mert ma már minden embernek van politikai meggyőződése, és ma már csak politikusnak nincs politikai meggyőződése. Az embereket valójában nem érdekelte Megfáb, és nem érdekelte Terbings, csak a saját véleményük érdekelte őket, Tenzon és Észtor, ugye felől. Ezért nem is ez a két ember volt népszerű, hanem a róluk alkotott vélemények voltak népszerűek. Nagyon sok szó folyt mindenfelé róluk, és így keletkezett a megfabizmus. Percek alatt nőtt és terjedt, és néhány óra alatt kikristályosodott. Egy kenyérgyár plakátjain kezdődött. Vegyen megfab kenyeret, zsemlét és kekszet? szöveggel. Péntek délután Kensingtonban elfogtak egy álmegfábot, aki G.K. Helmond igazgató villájában jelentkezett és pofonokkal fenyegetőzött. A komornyik át akarta adni egy rendőrnek, de a rendőr nem vette át. Tizenöt ember állt a villa előtt, és megéljenezte az álmegfabot. A French Letters című heti lap viszont álpofonról számolt be. Ez volt a legjellemzőbb. A French Letters nem tudott a Times és más nagylapok pénzével konkurálni, és minden pofonról nem maradt. Pinteken a szerkesztő gondolt egy merészet, és behívatta három bizalmasát. A Times bizonyos értelemben hátrányban van velünk szemben, mondta, mert ő igazat ír. Erre a magas példányszám Már pedig a hatodik pofon csak szombaton délelőtt történhetett meg, így a Times csak délben számolhat be róla. Mi jellemben kitalálunk egy történetet, és azt már szombaton reggel az utcára dobjuk. Úgy is történt. A French Letters szombat reggeltől szombat délig a város bizonyos kerületeiben elhitette az emberekkel, hogy bizonyos dolgok megtörténtek, és amikor kiderült, hogy nem történtek meg, akkor a lap már 270 ezer példányban elfogyott. A történet kivonatolva így szólt. Sir Lawrence és Drive felügyelő péntek este ismét összeültek, hogy újabb lehetőségeket keressenek meg fáb megfékezésére. Drive felügyelő elmondta, hogy van egy embere, aki megdöbbentően hasonlít Észter Terbankshez, az acéltröszt elnökéhez, különösen, ha kellőképp kimaszkírozza magát. Az illető ugyanis színész. Fél tízkor beállított a színész, és negyed órával később szemével húzott kalappal Esther Terbanks is. Sir Lawrence elmagyarázta a tervet. – Önnek lesz egy alteregója, aki ön helyet kapja majd a pofonokat, és így ön mentesül a veszedelem alól. – Mr. terbekszek tetszett a terv, bár… – Nem tudom elképzelni, – mondotta, – hogy valaki ennyire hasonlítson rá. De amikor meglátta a színészt, aki kopott ruházatától eltekintve valóban feltűnően hasonlított rá, és főleg a hanghordozásában és gesztusaiban utánozta remekül a nagyembert, akkor el kellett ismernie, hogy az áldásos csere valóban elképzelhető. – Ez kicsit túl fiatal, – mondotta még, de a színész megnyugtatta. – Ez csak játék kérdése, uram. Én 50 fontét olyan öreg vagyok, hogy nem győzöm visszarakni a fogaimat valamint a ruházat is sokat számít tudom. Ebben megegyeztek. Sir Lorenz és Drive kivonultak a szobából, hogy a ruhacsere megtörténjék. A két egyforma úr magára maradt. A színész szégyenlős mosoljal mondta, Tessék levetkőzni, Mr. Terbanks, majd én elfordulok addig. Valóban elfordult, és Mr. Terbanks hozzáálltotta a vétkezéshez. Ebéli igyekezetében nem vette észre, hogy a színész elfordította a kulcsot abban a párnázott ajtóban, amelyikensző Lorenz távozott. Amikor Esther Terbanks az angol pénzvilág fejedelme csak nem mesztelenül állott a szoba közepén, meglepetéssel konstatálta, hogy az altereg még mindig nem fogott neki a vetkőzésnek. Sőt, fenyegető mosolyal a közeledet felé, és... és... arcul őt. Terbanks felordított. A hasonmása hátra csavarta a kezeit, és rámordult. – Meghihabáljon, úgyse alatszik ki semmi. Amint a most kapott pofomból bizonyára sejti, én vagyok meg megfáb, aki megmentettem az ön unoka öcsét Ipernél. Azt hiszem, kezdi belátni, hogy milyen nagy szám az ötös, de kettő még hátra van. És most szépen hátra kötözöm a kezeit. – Ögy, A bal lábát hozzákötöm az íróasztalhoz, Bravo! és a naptárból letépek egy vastag ötös számot, és a kezébe adom. – Ez fogja jelezni, hogy megkapta az ötödiket. Hm, – Milyen szép sejem van. – Ezt a szájába tömöm, nehogy kiabáljon. – Látja, maga igazárókon szenves ember lenne, ha magába szállna, és megértené, hogy csúnyán viselkedett. Ezután tenzom meg fáb, ott hagyta a tehetetlen embert, kiment az előszobába, és így szólt. Nézze, Sőr először szállítsanak engem a Viktória pályaudvarra. A többi ráj. Onnan én bemegyek kendve magam. Talán majd Drive, próbálkozott Sőr Lorenz, de az Al aki még mindig a színész ruhája volt, tehát az, amit Terbensnek fel kellett volna vennie, ragaszkodott hozzá, hogy Sőr Lorenz személyesen kísérje őt a Viktória pályaudvarra. Kívánságának eleget is tettek. Így történt meg a hatodik pofon, amelyről elsőnek mi tudósíthatjuk a közönséget, tudósítóink élelmesége folytán. Ilyen volt a French Letters beszámolója a hatodik pofonról, ami nem volt igaz, és talán épp ezért sokaknak jobban tetszett, mint bármely másik pofon. A lap szerkesztője ellen másnap pert indította a rendőrfőnök, és ezt a pert sokkal később meg is nyerte, de a French Lettersnek nem ártott vele annyit, amennyit ez a hazugság használt. A tudósítók élelmessége annyiból volt tényleg élelmeség, amennyiben minden írói fikció az, és mert a fenti történetben csak ugyan sok való elem keveredett a hamissal. Igaz, hogy a való elemek is véletlenül kerültek a riportba, de nem kétséges, hogy Tenzum fáb a fent leírt helyzetben pontosan azt mondta volna, amit az élelmes tudósító szerint mondott. A parkokban is megfabizmust prédikáltak, mert megfából szimbólum lett. Ez nem is volna baj, de itt megint csak jelentkezett a fehér civilizáció alapvető hibája a nagy képűség. Csak nagy képűségnek tulajdonítható az a tény, hogy azonos tényekből öntelt emberek homlok egyenest ellenkező szimbólumokat szűrnek le. Egy szónok szerint például Tenzon a neoprimitivizmus szimbóluma, a másik szerint viszont az intellektuális bűnöző, aki a jövő ember típusa. Egy vezércik író szerint megfáb a bosszú jelképe, a másik szerint a jóságé. E meglepő álláspontját úgy magyarázta, hogy másokért a többi szegény emberért cselekszik. A megfabizmus tehát jelentett és jelentett is sokáig vendett fasizmust, megbocsátást, visszatérést a mitológiához, és első lépést a falanszter felé. A megfabizmus tehát ebben különbözött minden olyan izmustól, ami bármit jelenthet. És még azon felül jelentette a megfabizmust is. És miután senki sem értette, mindenki nyugodtan állíthatta, hogy érti. Tenzon megfab volt az egyetlen ember Londonban, akinek fogalma sem volt róla, mit jelent.